Я знаю, чого ти тут. Усі знають. Бо ж у нашому житті це рідкість потрапляти сюди через кохання. Я не через кохання. Гаразд, через втрату коханого. Він ніколи не був моїм. Сказала це і аж моторошно стало. Направду, ти ніколи не був моїм. Тебе нема зараз, але тебе не було по-справжньому ніколи для мене. Уривки розмов, дотиків. То ти зайнятий, то я. «Здавалося, що на все ще буде час. Іншим разом буде інакше. Краще заспокоювала я себе. Але іншого разу вже не буде. Та й не могло бути ніколи. Чому ж я не можу тебе відпустити, якщо ти ніколи не був моїм? Чому ж я намагалася продертися до тебе крізь цвинтерну землю, якщо тебе не було й нема для мене? Чому? Людей треба відпускати, м'яко сказав лікар. Не можна приковувати себе ланцями ні до живих, ні до мертвих». Біля людини треба просто бути або не бути. Я відпустила себе. І якби він був живий, мені було б легше з цим усім. Можливо, я навіть була б щасливою десь в іншому просторі без нього. Ні, не було б легше. А зараз просто його відпусти не можу. Він ніколи не був твоїм, пам'ятаєш? Ти сама це сказала. То нащо тримати чоловіка, який ніколи не був твоїм? Не знаю. Я справді не знала. А я знаю. Просто ти завжди вірила, що буде інакше. Я ж пішла від нього. Хотілося кинутися на цього придуркуватого лікаря. Що він тямить? Пішла, але вірила, що все може бути інакше, повторив він іще раз. Звідки вам знати? Коли жінка любить, вона завжди вірить до останнього. Доки любить, доти вірить. Доки смерть не розлучить, гірко пожартувала я. Ну... Мертвих любити легше, аніж спробувати знову закохатися в когось живого. Ага, особливо тут. Світ трохи більший за лікарню. Ти не помічала? Тереза. Сергій телефонував кілька разів. Тереза не реагувала, не хотіла видатися ідіоткою, як вона могла його не впізнати. А ще розуміла, що якщо чоловік телефонує так наполегливо, то явно не про поезію хоче говорити. Вона ж не знала, чого хоче, тому підтримувати зв'язок у таких контекстах не вважала за потрібне. Їй того зараз не треба. У неї все гаразд, вона не самотня. Їй не потрібні зараз чоловіки. Вона займається тим, що їй дійсно подобається. Вона спокійно засинає і прокидається. Вона ще не готова. Вона не хоче чиєюсь присутністю заповнювати свої порожнечі. Їх повинен затягувати час, а не нові стосунки. Тому вона сховала подалі Сергієві вірші і продовжувала жити. А за деякий час він припинив телефонувати. Воно й на краще, не треба йому того. Та і хто з чоловіків буде миритися з тим, що його жінка вештається містом і обіймається з іншими людьми. Шкода, звісно, що він не буде чоловіком її життя. Але нічого, у житті їй не за таким шкодуєш. Це просто чоловік, який пише гарні вірші, з яким було цікаво поспілкуватися. Тереза усміхнулася, згадуючи о той їхній вечір-ніч-ранок. Було так. Вона не знає, як саме. Просто було. Але більше ніяких зациклювань і непотрібних самопожертв. Тереза вийшла у сад, стала під однією з яблунь. Гарно. Дивишся на небо, але не його бачиш, а яблуново-зелений цвіт. Марусі скоро народжувати, а в них ще нічого нема. Вона просить нічого не купляти і взагалі про це не говорити. Тереза переконувала, що з нею вже нічого не трапиться, але занадто добре пам'ятала попередні трагедії. У Марусі немає мобільного, боїться, що її вирахують і немає в соцмережах, лише сторінка реклама її рукоділля. Жодних фотографій, жодних роздумів чи музики, нічого, немов і немає її. Крім подвір'я і поліклініки, фактично, більше нікуди не виходила. Так, напевно, і на краще. Тереза не вірить цим параноям, але якщо Маруся переконана, що так краще – значить краще. Її спокій дорожчий за псевдоспроби долати страхи. От народиться дитинчатко, тоді буде все інше. Принаймні прийдуть інші приємні страхи. Тереза усміхнулася. Ех, їй би теж дитинку. І враз спохмурніла Треба йти, спізнюється. Звично натиснула на дзвінок. Двері відчинив хлопець років двадцяти. Ви обіймайлик? витріщився на неї.